Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasik Knot dout najíci. Milí bratři, milí sestry, s tímto slovem z proroka Izajáše vás srdečně vítám na dvanáctou neděli po trojici. Nalomenou třtinu nedolomí to Bývá i naše zkušenost. Chvíli, když nevíme, jak to pokračuje, když jsme na dne, když jsme zranění a hrozí, že se úplně zlomíme. Ale v tu chvíli smíme slyšet utěšující slovo. Nálomenou otrtinu nedolomí, nezhasí knot. A co slyšel prorok Izájaš, pro lid Izrael, může být i slovem k nám. Může být slovo, na který se upíráme, kterým si posilujeme, který nás těší a povzbuzuje. V dnešní bohoslužbě Právě toto budeme sledovat na osobě apostola Pavla. Svou oslav pána písně. Amen, náš Bože, jedině ty můžeš uzdravit a zachránit náš život. Proto ti prosíme, otevří naše uši, abychom slyšeli tvé svaté slovo. Rozvář nám ústa, abychom se připojili k chválu zpěvu vykoupených. Tobě buď sláva na věky. Amen. Čtení z knihy skutků a poštolský Lukáš píše. Salva nepřestával vyhrožovat učeným v páně a chtěl je vyhladit. Šel proto pro let a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy, damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru. A přivez je v to je Jeruzalem. Na cestě, když už bylo blízko Damašku, zažážilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. – Saule, Saule, proč nepronásleduješ? Saul řekl. – Kdo jsi, pane? On odpověděl. – Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.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 nic nejedl a nepil. V Damašku jeden učetník jméne Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal. Ananiáši, on odpověděl, zde jsem pane. Pánu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá a v domě judově vyhledej Saula staršu. Právě se modlí,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 Pán mu řekl, Dí. nebo nástrojem, který jsem si zvolil, aby neslme mého národům i králům a silům izraelským. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. na šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule,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 Damaským mi učetníky zůstal sám několik dní a hned začal synagoga Karza, že Ježíš je Syn Boží. Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je a našeho pána je zapsáno u Marka v 8. Přišli do Becajiny, přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotklo. I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice. Počel mu svinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho. Vidíš něco? On pozvedl oči a řekl, vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. Potom mu znovu položil ruce na oči, slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko celá zřetelně. Ježíš ho poslal domů a přikázal mu. Ale do vesnice nechudí. Evangelium našeho je Pána Ježíše Krista.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 moc tím jménem. To v tom textu v skutech apostolu, není aspoň tak miněný, že se nějaký šavel proměnil v Pavla. Jsou to dvě jména, které ten Pavel prostě měl. Žid byl Žid členem židovské obce v městě Tarzu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 Totiž nejlépe, nejprve oslepuje a pak ho Ananiář položeným rukou uzdravuje. Ale jde i o tu jinou slepost, zaslepenost předtím. Nejenom v městě, městském dopravě, ale také v životě jsou cesty, které někdy prostě končí a nemůžeme se dostat dál.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 Vše, co Pavlovi byl smyslem života ze dne na ne, se vypařilo. On celou dobu nepoznal Krista, i když o Ježíšově věděl jistě ledacus, ale neviděl v Ježíšově Mesiáš, nemohl ho vidět, protože jeho víra mu to zakázala. Byl zaslepený. Pro Pavla byl Ježíš kacíř, rouháč. Jehož autorita byla kříži jasně vyvracená. Horlivě bojoval proti význávačům tohoto falešného mesiáše. Pronásledoval křesťany z zplný a přesvědčený, že vyhlaženým církvím může nejlépe sloužit Bohu. Bylo potřeba zakročit proti té nebezpečné sektě, která se nazývala Nová cesta. A toto bylo jeho ulička. Z této zaslepenost se z vlastní síly nedostal Pavel ven. Musel teprve potkat Krista. Lukáš to líči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 O to, co jsem provedl, ani nemluvilo. Tak to odpuštění platilo. A byl jeden z nich. A kázal a stal se misionářem. Takhle se tady mluví o křesťanské církvi. Jsou takové lidi jako Ananiáš, také mezi námi. Tady v tuto chvíli se ukázalo, že, kris, že církev opravdu nebyla sekta. Nazývali se tehdy Nová cesta. Nechtěli být sektou, byli dlouho považovaní ještě jako židovskou sektou, ale právě tímto činem, že přijali toho apostola Pavla, toho obráceného Saula mezi sebe, ukázalo se, že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 Podávat svědectví. V důsledku tohoto dvojího uzdravený. A tak je to obrácený úplněji. Obrácený nejenom ze slepé uličky, ale obrácený na nový směr. Světlo zůstává, i když končí léto, ty zůstaneš. I když končí náš den, ty jsi tam pořád. Vždycky, vždycky jsi našim pánem. tvoje světlo září v tomto světě, ať to vidí ty, ve kterých je má. Myslíme na lidi, kteří prožívají války a násily, na obětí přírodních katastrof a, a ohně. Myslíme na lidi, kteří se bojí právě bojí toho, co klimatické změny přináší už není, ale hlavně generací. Bože, stále jsou tvá slova v tomto světě. Dej, aby ji slyšeli. Lidi, který vládnou, který mají vliv o společnosti, který rozhodují důležité věci, ať nepovrdájí mír, ať Podporuji to, co slouží k pokoji a spravedlnosti. Bože, tvoje láska je v tomto světě stále u kaští, tím, který touží po blízkosti. Myslíme nás osamoceny za ty, kdo ztratili důvěru k svým blížním. Myslíme na nemocnej, myslíme na ty, kdo ztratili své vlížné, milované osoby. Myslíme na všechny, kdo ztracejí naději a touží po lásce. A Bože, Ty jsi stále ve svém lidu přítomen, Buď s námi, přijď znovu svým duchem. Dej své církvi jednotu a lásku a porozumění zde v táboře a i v jiných zemích. Děkujeme ti za všechny, který povoláváš, který, s kterými se potkáváš a přivedeš. K sobě. Dej, abychom byli my, tvými nástroji a šli lidem, kteří tě potřebují. Tvoje světlo, tvoje slovo, tvá láska, tvůj duch. A nás provází do tohoto nového týdne. A to, co nám leží na srdci, Kládáme do slov, který jsi nám, nás naučil. Odšel náš, který jsi nemyslí, posvěd se jem na Tvé, přít k radosti Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše děmi, jako i my odpouštíme našim nevinným a neuved nás v pokušení, ale zbav nás pod Nebo tvé z království i můj spisáva nám. Bože, nej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět, Hospodin, svou nad vámi a budu vám milosti. Obrat, Hospodin, svou k vám. A dej vám pokoj. Amen.